es como decir, miente, miente lo más miserablemente que puedas, miente todo lo que se te ocurra con tal de servir a la causa. uno después del fin de la crisis mundial del nuevo milenio las personas viven como ratas las ratas viven como dios y dios vive en un paraíso fiscal ajeno a todo y a todos un nuevo orden económico ha surgido de las cenizas del capitalismo salvaje se ha descubierto lo absurdo que fue confiar en la libertad del mercado y sus caprichosas leyes y lenin celebra en el marx allá y más o menos que si bien el socialismo real fue como una reunión de amigos con poca cerveza y demasiadas palomitas saladas, el melón del capitalismo, una vez abierto, no salió mucho mejor. Lo cierto es que el mundo después de la crisis ha quedado crítico, enfermito, che, que diría Mafalda. Guerras, hambre, miseria y una extraña e incómoda sensación compartida, a partes iguales por humanos, ratas y chimpancés, de que la vida, si alguna vez lo tuvo... Había perdido todo su sentido, y que era preferible hacer un examen de latín que durase séculos seculorum, a vivir en la tierra 80 años de mierda. Amén. era el cosí Donc no és el degua i tan sòria.' fa Uh, molt bona tarda, això és l'Efan al llit especial, l'entrada d'estiu. Hem entrat avui a l'estiu, farà cosa d'unes 12 hores més o menys, potser no arriba, potser em quedo curt, però potser em passo i tant se val. No passaria res perquè continuaria sent estiu. I per estrenar aquesta nova estació de l'any, que ja, ja es nota amb la caloreta i, i tot plegat, m'acompanya um, el senyor, per dir-lo d'alguna manera, Uh, Josep Lluís Lefa. Molt bona tarda. Bona tarda, germà. Bona tarda, senyor Lefa. No em digui senyor Lefa, em pots dir Joan Pere. Joan Pere, bona tarda Joan Pere, bona tarda estimats oients de RSK. Al 99.7 FM de Radio RSK. Doncs bé, com us deia, avui és una edició especial, avui serà l'EFA al quadrat, o sigui, no serà només l'EFA, no, no estaré només jo, Joan Pere, l'EFA, sinó que m'acompanyarà el meu germà, Josep Juís Lefa. Això què vol dir? Que no està ni el Becari ni el Pitu. ha. <susurra> Ja estic una mica trist perquè el meu germà és més gran que jo i no el puc mangonear com feia amb el Beccari ni puc ficar-me amb ell com feia amb el Pitu, però bé, bueno, eh, tot queda en família. Bé, en tot cas, ara, ara si exemple sembla Josep Lluís, és, ets nou, benvingut. A... Fa calor, no? Fa calor, mira, és molt típic Fa això, calor. és molt típic d'aquest estudi. El carrer també, eh, per això. És molt típic d'aquesta estació de l'any. Sí. No sortim de llocs comuns i de tòpics típics. En tot cas, el que t'anava a dir, si et sembla, i espero que et sembli bé, perquè és el que farem, eh, ara posarem una cunyeta de la ràdio i després d'això et dono a triar entre aquestes, entre aquestes cançons que he portat avui. Eh, po podem, podem posar... Podem posar eh, a veure, no ho trobo. No És... ho diguem, no ho diguem. Ho, ah, posem, i... ho, posem. ho posem i ja s'ho A mi m'agradaria començar amb aquesta d'aquí. Sí, o del costat, tot està bé. A a -anem, anem, a anem, anem A veure, anem a veure, anem, anem a veure si surt bé. Recordeu, aquí comença l'F en el llit a... L'F al quadrat. L'EFA al quadrat, m'agrada, però anava a dir a Ràdio RSK. 99.7 FM 9 barris Ràdio Lliure Sud Sí L'EFA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 I vaiia de caan roba lllencan de cent, puts molta lluny i estava molt content. Però Mira mirada lluminosa i el cervell en blanc Per un dia la cosa va canviar I va a edar a jardins de ciment I cuques de llum i estava molt content 99.7 FM Ràdio RSK La ràdio lliure De nou barris Que vinga de romans Que vinga de romans RSK En el 99.7 FM Ràdio RSK La ràdio lliure de no-bodies. Doncs <laughs> <mics> bé, so, well, continuem a... Ràdio RSK, això és l'EFA en el llit, l'EFA al quadrat. Uh, abans Josep Lluís ens... Bueno, molt maca, no, la cançó que hem escoltat abans? És veritat, molt maca, molt maca. Podem dir de qui és. Uh, és el mínim que podem fer. És el mínim que podem fer per respectar els nostres mm, benvolguts i ben volgudes, oients. Ràdio Oients. Ho dius tu o ho dic jo? digue tu. Ràdio Lliure Oients. Ràdio Oients, sí, ens estem anant, ens estem anant de, de la història. Hem escoltat fa un moment una cançó molt maca de Joan Miquel Lefa. No, no, no, no tenim cap tercer germà. És Joan Miquel Oliver, eh, excomponent, exautor. No, crec que no és ex, és té un projecte paral·lel. Té, té un projecte paral·lel, dius? Però d'Antònia Font. Font, això és el que volia dir. No sé si és, és veritat, potser no, no ho ha deixat. No, crec que no. Potser tenen una relació liberal. O lliure. O lliure, com aquesta ràdio. De Mallorca, de Mallorca, són... Des de les Illes. Uh... Estudiants de Filosofia que es van muntar un grup, com la pandilla es van muntar el grup i, i mira on ha arribat, a tocar el Liceu. A tocar el Liceu, amb una orquestra eslovaca, crec. De, sí, exacte, l'Orquestra Filarmònica d'Eslovàquia. De, de Bratislava. Bratislava, ara ara és això. Bueno. Molt bé, molt bé. Després diuen que la filosofia no és útil. És veritat, no ho és, però et permet conèixer gent. O anar al Liceu. O anar al Liceu, a tocar. Fa molta calor. Fa molta calor, però potser estàs d'acord amb mi en què, tot i la calor que fa, l'aire que bufa, l'aire que corre quan corre, refresca una miqueta. És, és fresquet. És agradable. És agradable, sí. Um, jo, jo, en qualsevol cas, em sembla que, em, em sembla que el que potser podríem, podríem fer és um, inventar-nos una estació un temps climatològic que permetés que fes calor només estona. Ja existeix. Ja existeix. L'Equador. L'Equador. L'Equador, els 25 graus, 36, 365 dies l'any, crec que és aquest, aquesta estació que imaginem, no? Doncs... No, doncs no ho en... penses, senyor? No, jo no ho sé. Jo no ho sé. No ho sé, però pot ser, pot ser, pot ser. En tot cas, quina calor. Bueno, donem-ne una oportunitat al canvi climàtic, a veure què passa. Donem-li una oportunitat, m'ha agradat això. Una oportunitat pel canvi climàtic. En tot cas, a l'estudi de Radio Rassaca hem de confessar que fa molta, molta, molta calor. Sí o no? Una mica, però les portes i les finestres les tenim obertes i aquest aïret que comentàvem que era tan frescat i tan agradable ens està tocant les aixelles. Ens està tocant les aixelles. Pst. I va bé, va bé. És una, és una manera bonica de dir-ho. Um, en tenim una convidada, no sé si no sé si vol que vol saludar o de fet seu amb nosaltres. És impressionant. És impressionant. Bé um, Mira ja tens un micròfon. si vols el, el podem agafar. És, és la Lourdes. Hola Lourdes. Bona, tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Què tal?? Què, què? Tu per qui? Sí, mira, avui no tenia res a fer i he pensat, mira, passaré a veure'ls. Sí, espera, sí, deixa el micro i potser estàs massa alta en aquesta cadira, no? No té. Ah. No, sé si baixa, eh? no sé si baixa, És igual, ja baixo jo, no passa res. Molt bé, estupendo. Eh, faig les presentacions de rigor, ella és Lourdes i tu ets Josep Lluís Lefa. Encantada. Encantat. Molt bé, després d'aquestes presentacions, eh, continuem. Um, Lourdes, estaven parlant de la calor que feia, o, o de la calor que fa, avui que hem entrat a l'estiu. Sí, sí, fa molta calor, estic ja... T'adones que això no és un tema com per fer un programa de ràdio, de fet anàvem a portar la conversa cap a la vaga d'autobusos que hi ha demà. Mira, ja ho acabo d'introduir, què t'ha semblat, germà? Ben fet. Ben fet, estupendo. Demà dilluns 22. Doncs sí, això anava a dir, que, que vaga d'autobusos, eh, tot té un perquè això de la vaga d'autobusos. En principi, hi ha molta gent que dira a mi els autobusos me la bufen perquè jo no n'agafo pas. I és més, què fan aquesta gent fent vaga? Potser fos bo que, que expliquessin per què fan vaga. Bé, fan vaga, fan vaga per, per un bon conveni. Van aconseguir, um, van aconseguir els dos dies. Que però, Això és molt curiós. Perna quet interrom. Perdona que t' interrompi, però que hagin de fet vaga. Per tenir dos dies de, de festa a la setmana. Eh, ja estima que no tenim aquí cap advocat o advocada per, per parlar dels drets laborals. El eh, Lourdes, no en tenim cap advocat ni abogada. moment de moment no. De moment no bé Continuem parlant de, de... Tenim aquí uns papers que van repartir ahir a Gràcia, almenys va ser on ens ho van donar, eh, que és una altra informació sobre Barcelona i la... la... Una la... publicació especial de suport als treballadors, als treballadors i a les treballadores d'autobusos de TMB. Que en certa manera eh, eh, també parla de, de les actuacions del gran pirata del pirata en cap el senyor per dir-li d'alguna manera Jordi Areu si em sento com Federico Jenez los Santos Sí eh? aquí carregant contra els polítics a El la el... dim més coses el abrazafarolas ai Pablo Pablito Pablete Co així no? Ah, no, això era María García. Merda. <ríe> doncs, doncs bé, continuem amb continuem amb aquesta informació i mirem de posar-nos seriosos perquè segurament demà se'n parlarà i molt d'aquesta vaga. Bé, hauríem d'informar també que la, la vaga és de 11 a 4, de les 11 del matí a les, a les 4 de la tarda. Això és, implica que a, a les hores puntes hi haurà servei. Hi haurà servei. Hi haurà servei. Però bàsicament és... és... Una denúncia dels treballadors de TMB B sobre, sobre els drets el drets dels treballadors i una mica un, una crítica sobre els sindicalistes que mai han, han, han, que mai han, han treballat o han conduït un bus i que, i que decideixen per ells bàsicament és l'Assemblea de, de treballadors que que es mobilitzen per, per com, com, acabar amb els privilegis. Com es diu aquesta assemblea general? En s'ho pots llegir? Assemblea general de treballadors i treballadores? D'autobusos de tema B. D'autobusos de tema TMB. Uh, això què vol dir? Que hi ha una assemblea general també de tema B, però que són sindicalistes i no són treballadors? Vull dir, els hi donen de menjar a part? Ho dic per aquesta crítica que tu deies fa un moment. Suposo que amb aquest nom de d'assemblea de treballadors em, entren des de sindicats àcrates fins a CGT i els dos... Sindicats UGT sindicats i ICCO. Majoritaris, però <ríe> no són bàsicament els que han portat sempre a la veu cantant a tema B han sigut els, el, els de CGT i una de, les gran, una de les crítiques més fortes que fan és... A, en aquests dos grans sindicats, l'UGT i comissions obreres, com a, com a, com a sindicats burocràtics i, i allunyats de la realitat social de, dels treballadors i de treballadores. Ja veieu com el meu germà està posat en temes sindicals i de lluita i reivindicacions. Carai, eh? No, jo, sí, abans de canviar de tema i passar la següent cançoneta, eh, m'agradaria, eh, estava pensant que dintre de, del que és el sindicat, aquesta assemblea de, aquesta assemblea de treballadors i tal, eh, tenim, tenim un personatge força destacable, no? força estimable, un ocellot força important, com diria el senyor Monagal. Monagal. Um, aquest, aquest senyor és el personatge el... Saturnino de Marcadé, el... I, I després està Josep, Josep Garganté, ah, podem, podem fer un petit biòpic d'aquests dos personatges eh, Josep Lluís? Mm, Josep Garganté, amb Saturnino Marcadé és el... podríem dir... Saturnino? Saturnino Marcadé. Sat Saturnino Marcadé, qui és aquest home? Saturnino Marcadé, ho hauríem de buscar, és el... D'acord, mentre ho busquem... música. A veure, em poder fer cinc cèntims? Són, són membres del comitè del Comitè d'Empempresa i en aquests moments es troben sancionats per la direcció de, de TMB. Emm'equivocaria um, si, si afirmés que Saturnino, si digués que s'turnin o mercadés, és la cara visible. No és la cara del, visible del, dels treballadors de TMB de la CGT. Crec que no m'equivoco, quan dic que és la cara visible, ara sí. Ara bé, el, el càrrec que ocupa no el desconec. Partint de la premissa de que, uh, de que és, una, és una assemblea, no crec que hi hagi un càrrec, sinó portaveus. Clar, clar, clar una assemblea en principi és horitzontal, per bé i per horizontal. mal. És horitzontal. El que sí que podem dir de, de Josep Garganté, que també és un altre membre del comitè d'empresa, també sancionat, i que també i, i que formava part de, de iniciativa internacionalista. Ara, això és el que volia dir, formava part d'una iniciativa internacionalista com a número 1 per Catalunya, número 3 per la número 3 per la conscripció única de de l l de l'Estat espanyol. I bé, és una persona que té bastantes coses de dir. Jo recomano des d'aquí que que s'escrigui el seu nom al Youtube i a partir d'aquí que cadascú trigui les seves conclusions. D'acord, um, i, i ja hem parlat de... Està anul·lada la sanció? Comenta-ho, sí, la... comenta-ho. Sí, no, que... Si us plau, apropem-nos als micròfons que ens sentim tots. No res, bueno, llegeixo directament on diu que bueno, el passat 16 de maig eh, de la sentència, bueno, que declara anul·la la sanció imposada per l'empresa TMB a aquests dos senyors. El, Josep Garganté i Saturnino Mercader. Res, bueno, no, només serà fer aquesta petita aportació, que sembla ser que està a D'acord, molt bé. Doncs, doncs bé, en principi, en principi és això el que volíem saber. Ah, D'acord, bé, si us sembla, eh, com és que tenim el, el diari, que és la nostra font d'informació, improvitzat totalment improvisat no cal caure la marxa i des d'aquí em disculpo em davant massa si, si hem dit coses que no estaven que no, no corresponint a la realitat d'aquestes dues persones perquè bueno, tampoc hem dit gaire eh? també sense... No, sense, sense coneixement. Sense que ells estiguin aquí present. El que sí que podem fer és, després d'aquesta de cançó que posarem, ens ho mirem, i si hi ha res interessant que vulguem afegir per motivar la gent a buscar aquests noms a la Wikipèdia o al o, o YouTube, no surti, no? o el YouTube com, com tu deies. A Vila Web. A Vila Web, on sigui, internet és molt gran i ara no ens posarem a, a dir uns jocs i no uns altres, doncs ho diem. També em sembla que tornarem explicant alguna cosa del que està passant aquí fora perquè hi ha un enrenou força important i bé, potser parlarem també de la Fira de la Mostra del Llibre Anarquista que es va celebrar ahir a Gràcia també farem un repàs d'una mica l'ambient que ens vam trobar ahir a Gràcia que va ser força curiós cada plaça tenia una idiosincràsia força marcada i acabarem d'onre. res um, em sembla que ja està després ja, ja, ja en pensarem més coses fins llavors uh, una cançoneta primer la cunya i quan tornem més le fan al llit això de l'amor no sé què dir en realitat era el coixí l'any no hi és el de matí tan sols hi ha le fa maler They fall Anem a Ràdio RSK, l'EFA en el llit, um, l'EFA al quadrat avui, que m'acompanya el meu germà Josep Juís. també m'acompanya la Lourdes. Hola Lourdes, de cop. O, un altre cop vull dir, de cop. Hola! No, està bé. Um, abans estàvem, hem deixat un tema mig penjat, que era la informació sobre aquests dos estimables ocellots, de, amb, amb tot el Er-lo carinyo, eh, lo com a persones destacades, importants. Termes monegalistes. O sigui. Termes monaga, monegalistes, això és veritat. Que no ens mirin a nosaltres. Que no ens mirin a nosaltres. Tiu tens tant de carisma que em ets gairebé forçat a repetir la, la darrera frase que tu dius. És impressionant. Gràcies, germà. Gràcies a tu, germà. Veus? Merda! Un altre cop. Bé, posem-nos seriosos. Bé, eh, al final hem estat mirant el diari i no tenim res més a destacar, només potser, només, només potser el fet de... Només, pa, és que m'estan apuntant amb un comandament a distància. <ríe> Sense que aixecis la bocú tranquil. <ríe> D'acord. No, el que us anava a dir, que al final no hem considerat precís ni oportú reincidir en la informació sobre Saturnino... Marcadé. I Josep... Garganté. D'acord. En tot cas... Eh... Des de Ràdio RSK com a Ràdio Llobre i un col·lectiu assembleari, potser, potser m'estic precipitant, però crec que recolzem, almenys a títol personal ho puc dir, recolzem, uh, recolzo... Uh, estava fent servir un plural majestàtic, no? No, no, ens pot. Ah, uh, um, uh, us puc incloure vosaltres dos. Sí, ja, ja. Doncs sí, l'EFA en el llit, uh, recolza la iniciativa de vaga de, dels autobuseros de Barcelona. Per un bon conveni autobuseros i autobuseres. Per un bon conveni. Per un bon conveni. Per millorar la seva situació laboral i ho recolzem, concretament. Ho recolzem, ha quedat clar. Continuem, continuem. Um, abans us parlava, us feia una introducció sobre el que va ser ahir a Gràcia la fira de la mostra del llibre anarquista, la cinquena, si no m'equivoco, eh, Germà? Eh, la cinquena La cinquena. La 5ª, sí, <laughs> varias veces sí, la cinquena sí, sí, sí, no, sí. Es com muy, muy intens, no, repetir. es como mucho más intenso repetir. Sí, es que hoy todo es el cuadrado, es todo el cuadrado. A ver, diga La cinquena La cinquena ª una otra La 5ª. Ya está, ya está, escucha, estamos desvarejando. No, bien, a mí sí que me gustaría decir que va ser força humil modesta, cuando nosotros arribar y había el Pedro pedro garcía olive olivo pedro garcía olivo pedro, oli... pedro garcía oli pedro garcía olivo que es un escrito y estaba parlando ¿no? desde la seva óptica libertaria donde total que significa la literatura la cual cosa el recorduaba y alguna cosa así como que ya había masa lector actoro estúpid que no sabía oculta bueno es es, es muy propida al actor libertaririz fe críticas gafán eh, rumia no es no, no tot es redueix a llegir llibres, potser vegades també cal saber escoltar, eh que sí, germà? Sí, escoltar o parar a l'orella. És que, que cabron has vist? Lourdes, quina, quina finura que té, és capaç de, de trobar el matís, el matís que ho canvia tot. No deien allò de se de savis? No. Com era? Rectificar. Rectificar. Rectificar. Bon intent, bon intent. bon intent eh, Doncs bé, escolteu, um, la part curiosa no va ser la fira, bé, bueno, la, la cinquena mostra del llibre anarquista que es celebrava a la plaça del diamant sinó que totes les places, les places més capdals de Gràcia, estaven ocupades per diferents col·lectius. Fem un repàs, Josep Lluís. Bé... Um partim de la plaça del diamant farem, farem un joc,? Vale? Saps allò que fan els programes esportius que fan el repàs dels resultats de tota la jornada dient al nou zorrillà i diu ta ta ta ta ta, ta" a, sí. a, a sí. la coromina,. Vale. Doncs, es pot un moment fer-ho bé perquè em sembla que tinc una cançoneta que ens pot venir bé. <coughs> ens pot venir bé per fer això. Eh, Escolta música mentrent, aquesta cançó és matzulà. no parles amb el micro bè. <laughs> Ara sí, no, no. teníem un, un jack de doble entrada i així tindríem tres cascos, però Sí, però no... tenim un jack de doble entrada. Olè, quina gran idea. Un segon més música, si us plau. ens les havíem promès massa feliços i al final no, no serà possible la història que volíem dur a terme o, o sí no, és que jo diria que no no, no bé, en fi uh, doncs bé, continuem um, això repàs a les, a, a les mogudes de col·lectius que va haver-hi ahir a Gràcia, Si us plau, també parlem del, del païó d'en Lluita d'acord? Del nostre del nostre company Gorka però comencem, comencem amb el repàs de les històries que va haver-hi ahir a... A... A... a Gràcia, a la vila de Gràcia, a la vila de Gràcia. son leza del hit estamos a punto de hacer un repaso a lo que fue ayer la jornada en la vida de gracia tenemos a Ruo susan en, en la vida de gracia eh, Ruo estás ahí? Ah, tarde buenas tardes a ver hacer un repaso empezamos por la plaza de la virreina ¿Qué en la plaza de la Virreina, Rugeot? Sitio sí tiene resultado, sitio sí de resultado ¿Sitio ¿Sí de resultado? Virreina Evangélicos Virreina Evangélicos ¿Qué, qué tal fue el acto? Evangélicos-Baptistas, ¿verdad? Evangélicos-Baptistas, sí 2 a 0 Plaza del Sol, Plaza del Sol, ¿Roger? ¿Quién, ¿Quién ocupó la Plaza del Sol ayer por la tarde en la Vila de Gracia? Batucadas latinas y raperos centroamericanos. ¿Te a agradar la música, Roger? ¿Qué? Okay, no te digo bien. Passnos a la plaça de la Revolució de 1868. Qui va ocupar la plaça de 1868 de la Revolució de 1868 Roger? Qui va ser? Amb um, col·lectius sobiraistes, pseudo semblants a endavant I Cesc frexes. Cesc freixes al nou motllísllac, segurament del segle XXI. L'Islac ambamulets. Jo ja cal molets sí. uh, Continuem Passem a la plaça del Diamant La cinquena mostra Del llibre anarquista a Barcelona La cinquena mostra del llibre anarquista a Barcelona Quins resultats va tenir uh, Va haver molta gent Va, uh, va haver-hi Caliu anarquista O no el va veure Bàsicament el que vaig veure és que la majoria de les paradetes tenien llibres de l'editorial virus. Editorial virus, jo crec que ara és un moment per deixar de fer el xorres i tornar a, a l'EF en el llit. Ha sigut possible. Ens Torres la connexió, Roger? Connexió, Torna! Hòstia, Josep Lluís, eh, el, el, el, el roger aquest, el que teníem a la Vila de Gràcia. Pela canyes. S'assemblava molt a tu, eh? Ha començat així amb la veu, ua, ua, ua, però després ja t'ha imitat a tu perfectament. No sé. Bé, set on t'ho sembla? Set on t'ho sembla? Potser no. Bé, com sigui, Tanés, que et veig molt atabalat. Què vols, una cervesa? Fa calor. Pacalo, que vols una cervesa fresqueta? Seguim, seguim, seguim que el temps se'ns tira a sobre. Seguim parlant de... Hem dit que les paradetes estaven majoritàriament ocupades per l'editorial Virus. Editorial Virus. Lourdes, has llegit mai res de l'editorial Virus? No estic segura, ara mateix no. No recordo moltes de les coses que he a Apropa't, perquè em sembla que no... Vale. Mira, aquesta línia que gairebé no s'aixeca, ets tu. Vale, mm, em sembla que no, jo diria que no, que mai he llegit res de l'editorial Virus. D'acord, d'acord. No, jo em sembla que tampoc. He llegit res de... de... eh, Josep Lluís? Tu, tu, tu que ets germà meu, i que els germans s'acostumen a veure els llibres que llegeixen els altres germans? Potser un llibre sencer no, però pàgines de llibres segurament sí, més dels que et penses. Com per exemple, L'home entusiasta, la biografia, entusiasta, la biografia la... de Salvat Papa Seït. L'home entusiasta, potser La Barcelona rebelde. Ah sí, La Barcelona rebelde a més m'agrada molt aquest llibre. Explica, Lourdes, La Barcelona rebelde explica diferents barris... Todas las historias revolucionarias o luchas sociales que ya han habido Y bueno, te puedes imaginar, Barcelona n'hi han habido mucho, muy curiosas Desconecte si, si Barcelona rebeldes de la editorial virus Yo eh, eh, però... creo que no lo es, pero mira, aprovechando que el libro pasa por Tortosa pues no, no a sí. mi ya me saber de qué va una mica este libro D'acord, mm -hmm. d'acord Ahora me está señalando Ah, mira, sí. Aquest el té també un amic nostre. Sí, el de Castell. El de Castell -Tarsol. Des d'aquí una salutació a l'amiga Alba i a l'amic Queco, que, que estan a Castellterçol. No ens estan escoltant, evidentment. Mm. Doncs l'editorial Virus, com, com es distribueixen? Tu pots anar a l'AFNAC o al Corte Inglés i comprar allà ja un llibre de, de Virus? Ho dubto, és contrarrevolucionari, això. I com, com es poden aconseguir, doncs, els llibres? O anant a la Mostra de Gràcia, o comprant-los per internet. I des de quan fa que hi és aquest editorial, per saber? Tenen més de 15 anys de vida. Sí, sí. sí el que passa és que sempre s'han mogut per, bueno, evidentment, no per les grans distribuïdores. Uh, doncs sí, per aconseguir llibres de virus editorial, ens podem passar pel carrer que està al centre, està uh, al barri xinès, més o menys, si no m'equivoco, potser el Raval. O al Gòtic. És, és, és el mateix, barri xinès i Raval és el mateix. Al carrer Aurora, número 23, baixos. Um, o es poden, es poden consultar els, els llibres a www.viruseditorial.net. I allà tens tot el catàleg. i, i amb... Bé, Però què la fa distinta? Vull dir, què és el que... Bé... Ah, no. Um, Editorial Virus és un projecte de funcionament horitzontal, assembleari i autogestionat, que va néixer a principis dels 90 amb l'objectiu de crear, amb caràcter estable, una infraestructura per a l'edició i la distribució de llibres, que pogués ser útil per a un ampli espectre de persones i col·lectius de l'esquerra antiautoritària. Toma ja, Josep Lluís, molt bé. Toma, toma, toma. Sí, exacte, sí. Cal controlar aquests atacs d'eufòria, però sí, sí, sí. Toma, toma, toma. Que vida més trista. D'acord, no fem publicitat, si sí, se et sembla bé. Se et sembla bé. Um, què, què que si no sentim? ens faran fora com el Torreiglès, no? Exacte. exacte. Um, doncs bé, uh, Lourdes, hi han llibres que potser a tu t'interessarien... A veure, fem un cop d'ull. Uh, ara que tenim aquell, uh, el catàleg, potser hi ha algun llibre que parli de... Potser hi ha algun llibre que parli de... de, de... Què, què vols, que trigui el mòbil? No, crec que teníem un altre catàleg, per aquí. Ah, ah, ah d'acord, doncs el busquem. A veure, també el que podem fer és mm, llegir els títols, i el títol que ens de l'atenció, doncs, doncs han fet un esment, l'esmentem una mica, si et sembla eh, els llegeixes tu, i ja aprofitant que tens el, el llibret. D'acord, uh, comencem, tenim el caso Scala, Terrorismo de Estado y Algo Más, posa, uh. Uh, que és de Xavier Cañadas Gascon, també n'hi ha el anarquismo individualista en Espanya. Aquest, aquest el vaig veure ahir, tenia una pinta. Pinta. De Xavier Díez, ¿vale? que bueno, se centra en la época desde 1923 hasta 1938. El sí. Mil y Puig Antic, no bueno, de Tellez Solá. El Mil y Puig y Antic. El, el, mil, mil. el mil. Ah, d'acord, Puig... había entendido que este hombre no es Salvador. Sí, Salvador. No, no. Había entendido que es El Mil y Puig y Antic. Dic, A ver, el anarquismo español y la acción revolucionaria. Ara sense millor, vale. Alberola i Arián Gran Sac, vale? Ah, la revolució traicionada, la revolució traicionada, que a sembla que és una crítica des de l'anarquisme a els moviments totalitaris comunistes. Pot ser que m'hagi equivocat. Sí potser, també... sí, potser també fan incis amb els fets del, del mans del 37. Bueno, Aha, sí, és això. Pues eso, bueno Que reconstruye con gran exhaustividad los debates y enfrentamientos a los que se vio abocado el movimiento libertario español ante la disyuntiva guerra-revolución y la partición del CNT en responsabilidades de gobierno. Ah, la entrada de, de, de, de dirigentes, que en principio no haurían de ser dirigentes, pero a, a, a la práctica lo hicieron y acabar siendo ministros y todo. No? Mm. Está muy bien. Y a ver, a Fugeja, no vamos por orden. ¿Qué pasa? A l'atzar, a l'atzar, ah, sí, a l'atzar. Ah mira, hay un... mujeres libres que no se ven bien. Ah, nos sé aquí, venga. Vale, no sé, este libro me ha creado la atención. Se que es de la Marta Akelsberg y bueno, habla de la anarquismo y la lucha por la, por la emancipación de las mujeres. No sé, yo miraré por qué, si de caso. Tamb Porque tienes interés como advocada Sí. O, o como que... dona, o como dona. Como lectora, sencillamente. D'acord, tú, Shea, me has un gol. Has de vigilar con tú, eh? A ver, ¿a ¿qué más? Ah, bueno, también hay un dedicado a Teresa Claramund, no sé si... Bueno, que era una... Una de las personas más influyentes de l'anarquismo catalán, de sí, finales una... del siglo XIX y principios del XX. D'acord, estupendo. Ella va ser una de las que, justamente, la... me parece que glòria, ara no... A, a, a, a, a sisplau, no. La, no ens oblidem de, sí, sí. de, de per qui parlem. Tenim els micros, fent, fent projectem ah, vale, la veu. Vale, vale, Proje vale. Projectem bueno, la veu. Va ser una dona que va lluitar bastant pel vot de la dona, tot i que en el 31 va haver-hi... va mirar més pel seu partit, però bueno. De doncs quin partit era? Em sembla que era, de... era, era bastant liberal, i jo ho sé per, per un documental que vaig veure fa poc, o sí sigui que bueno. tampoc em feu molt de cas, i em sembla que lluitar o un altra però no me recordo del nom que era d'un partit més um... Clara Campò Amor. Clara Campò Amor, que era Clara més eh, de de dreta, si i mentre que la Campò Amor bueno, afavoria l'entrada del vot femení de les, bueno, del sí. sufragi universal, pues aquesta em sembla que no estava tan... Ui. Favor, però bueno, això ho dic per, pel que em sona, eh, del documental. D'acord. Bé, estem improvisant, no cal dir-ho. Sí, sí. no cal dir, no cal dir ja Bé, Podíem comentar alguna cosa més del... del... Per, anar tancant aquest, per aquest, anar tancant aquest bloc de... ...de editorial sí. Aquest, doncs, aquest van... bloc de la, de la cinquena mostra del llibre anarquista, fem, fem un, doncs, un últim repàs. Podem trobar doncs, des de llibres de memòria fins a cròniques tant de moviments latinoamericans com africans com europeus, fins a fanzins, a llibres de poesia, narrativa, fins a cuina, fins a cuina moviments diversos. I una cosa que volia comentar abans de tancar el tema és que podríem també dir un, un parell o tres o quatre punts de venda que podríem trobar a la ciutat Comtal. Doncs sí, em sembla útil. Em sembla. Em, útil. Tenim el, el local del carrer de la Cera. És un lloc força curiós, també venen samarretes guais. Sí, també tenim l'Infospai a la plaça del Sol, uh -huh. a la Ciutat Invisible, al carrer Riego, Això si no recordo malament està a Sants. El carrer Riego està a Sants? Sí, em sembla que aquest espai, la Ciutat Invisible, està a Sants, però si algú no hi ha ja escoltant, que ens truqui ens ho pugui, i ens ho confirmi. Que ens truqui al telèfon de... que ens facilita Can Basté, que és aquest telèfon vermell que tenim aquí, que el número de telèfon és el 9 3 4 6, 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 i esperem la trucada si algú té alguna cosa a, si algú té alguna cosa a afegir. I, I per últim, amb Rosa de Foc, el Joaquim Costa, eh, Joaquim Costa, Joaquim Costa, com es vulgui. I també el Grillo libertario que està a Cornellà, eh, anònims a Granollers i també a altres llocs de a altres punts de l'Estat espanyol, com Madrid, amb Santander, Santander, Oviedo, Xixón, Saragossa, a granada, etc, etc, etc. Molt bé, doncs, fiquem una cunyeta de l'Efa en el llit, i se'ns tornem-hi amb una cançoneta de L'Urit, que es diu There is no time. Ho it dit bé, Roger? Mm, Roger, Roger no és, uh, Tu mateix, Josep Lluís. Ho it dit bé? Yes, of course. Doncs bé, L'Urit i There is no time, que vol dir literalment que no, aquí no es fan no es fan timos, There is no time, There is no time, de Lou Reed, del vinil, m'agrada dir això, del Long Player uh, New York. Um, abans hem escoltat una cançó, només abans de passar, hem escoltat una cançó que es deia Sureños, que és del grupo de expertos Nieve, que està integrat per membres de Los Planetas i d'altra gent, uh, tota de granada, més o menys. Doncs bé, una pauseta, una cançó i entrem a la recta final d'aquest Lefa en el llit especial entrada d'estiu. Fins ara. en el llit Lefa time to gather force And take duty and attack This is no time for celebration This is no time for saluting flags This is no time for inner searchings The future is at hand This is no time for phony rhetoric This is no time for political speech This is a time for action construct a futures will they reach this is the time this is the time sete veima Radio Hera la radio lliura de nou va bé, uh, recuperem una mica el toc al mat del que suposa que ha de ser un programa de ràdio a la intimitat amb bona companyia, amb cigarrets, amb noies, amb nois per repartir. Um, tenim pensat parlar de la situació que s'està vivint a Iran perquè, més que res, eh, tots els telediaris a banda d'obrir amb, amb dones mortes a causa de la violència masclista a l'estat espanyol, ara també obren, és tema, és tema és... no sabem amb què obrir. Doncs vinga, va, parlem, parlem de la censura i de la violència que, que s'està cometent des, de, des del govern teocràtic de Teheran. Però, en tot cas, d'això, si en parlem, serà més endavant, que no tenim gaire clar quina posició hem de... Hem d'aprendre davant d'aquestes coses. Moltes vegades no cal tenir opinió. A vegades només més intel·ligent és no tenir opinió. No es pot tenir opinió de tot. O sí? Sí, es pot tenir opinió de tot. Guai, gràcies. Segurament informat, esclar. Aquí està l'apèndice. D'acord, això volia dir jo. En tot cas, eh, podem, és que clar, la música entra molt fluixa i la meva veu és com molt potent, sabeu què vull dir. No? En tot cas. Eh, eh, tenim aquí a Lourdes que, que val la pena que li fem unes preguntes en relació a una activitat que ella du a terme al Centre Cívic de Can Basté, que crec que pot ser interessant no només per la pròpia activitat que ella fa, sinó també per, per la pròpia ràdio RSK, eh, aquesta ràdio lliure que viu, que cohabita al costat de, del centre cílic de Can Basté. Doncs Lourdes, com podem començar? Perquè clar, això ja, com, com introduïm el tema? Potser és millor que, que et presentis tu o, o et faig jo la pregunta? Jo, ah, te la faig, te la faig. Sí, sí, avui et deixo preguntar el que vulguis. Ah, el que vulguis? Tinc llicència. Caram, tinc llicència, no saps el que m'acabes de dir. Doncs bé, el que et volia demanar és eh, quina és aquesta activitat que durs a terme eh, a Can Basté? Bé, eh, només, no sóc només jo, també n'hi ha altres professores, la Mercè, que és la més veterana, la Olga eh, i la Mònica, bé, bueno, fem classes de castellà a eh, gent nouvinguda, a immigrants, bé, bueno, i no només es tracta de classes de castellà, ho fem dos cops a la setmana, eh, entre les 10 i les 12, generalment dimarts i dijous, i és fer una mica de llengua, però també, bueno, parlar, mmm, tocar diferents temes. Um, I qu quan, quantes professores heu dit que sou? Sou, sou professores, en veritat? Sou tres? Sí, som tres professores, la Mercè, que fa el, bueno, el nivell bàsic, la l'Olga, l'intermig, després estic jo, i també n'hi ha una altra, que és la Mònica, eh, que fa com una mica d'alfabetització. Bàsica, també, no? Clar, sí. alfabetització. Uh, i, I quanta gent en total teniu en els grups, en aquests grups? Depèn. De jo tinc molt poca gent a classe i la Mercè és la que té més gent, bueno, perquè són... O sigui, quan acaben d'arribar van directament a la classe de la Mercè. De quanta gent estaríem parlant, més o menys, en la próxima mm, Ja sé que això deu fluctuar, no? depenent de que vingui sí. més o menys, però en general, més o menys, som grups molt grans, o... Per això, bueno, et dic que és especial perquè el, el grup de la Mercè, per exemple, sí que és més gran, el de la Olga i el meu potser és més reduït, perquè, bueno, venen, passen temps, nosaltres veiem com, com ho porten i després pues, els anem passant als diferents nivells, el nivell 2 o el 3, i bueno, això depèn de... No em diràs cap xifra, no? <laughs> A veure, estem parlant de, potser... Em centro en, en el primer grup, que potser poden ser 15 al meu de vegades tres, de vegades 5 o sigui... D'acord, no, però, però ara té un per què. no és només pel morbo de saber si té molt èxit o no, mm -hmm. sinó perquè tinc entès que aquestes classes mm -hmm. acostumen a ser més profitoses quanta més gent hi ha. O sigui, si sou quatre persones i cada persona tingués 30 persones allò per fer... Mm -hmm per fer conversa o, o practicar la llengua castellana, perquè és només castellana, a veritat? Sí, en principi només castellà. D'acord. No, no, bueno, acabo de dir el que volia dir. Que si fos molt massificat seria més complicat, no? La vostra sí. feina. En canvi, en, en grups reduïts és mi... més profitós. I tant, en grups reduïts és molt més profitós. Bueno, jo parlo ja no només de la meva experiència, sinó d'alguna de les meves companyes que, bueno, que hem pogut parlar, a Mercè, del que parlàvem, al ser més gent, doncs pues, potser també cadascú té el seu nivell i has d'anar pues, fent... Personalitzant, sí. i quanta més gent, més personalitzacions has de fer. I el que t'anava a comentar abans, el... no s'ho trobat de gent que no vinguda que us demani aprendre la llengua catalana? Sí, la veritat sí, eh? és que jo, per exemple, en el meu grup, tots, absolutament tots, eh, tenia un noi que era, que era senegalès, el Mohamed, i a part de fer classes aquí, per les tardes, se n'anava... Ah, em sembla que a les Corts classes de, de, català de català i, de, català. i el, bueno, un dels alumnes que també va venir l'últim dia al jurídic també m'havia dit que de cara l'any que ve volia fer classes de català. De llengua catalana. No, la veritat és que tenen molt d'interès. Que eh? I... bé, que bé, que bé. Mm. I més enllà, del que, més enllà del que és el curs en general, de l'activitat que, que jo et demanava que feies aquí a Can Baster, quan dic aquí vull dir allí, <ríe> um, al cap i a la fi vas fer una activitat aquí, a, a l'estudi de Ràdio Rassaca. Sí. Ens pots explicar una mica com la vau preparar, si és que la vau preparar? Perquè aquí a Ràdio Resaca ja s'ha vist que no preparem res, eh que no, company? Diu que no amb el CAP. <ríe> Perdón, disculpe. Se preparan cosas, no todo es improvisación y caos, caos sino orden y ley. Hostia. ¡Guau! ¡Guau! Sí, exacto. ¡Ordre y ley! Una radio lliura, ¡ordre y ley! D'acord, no, explica'ns com va ser aquesta activitat que vau fer aquí a Radio Rassaca. ¿Va ser dijous? El, aquest dijous, bueno, dijous passat, el 18, eh, s'acabaven les classes perquè ho bueno, fem a seguir el calendari escolar i res, juntament amb la festa que vam fer, bueno, que vam muntar per donar els diplomes i tot, pues, molts dels alumnes es van animar a venir aquí amb mi i parlar una mica, parlar de la seva experiència. Mm, sobretot, ho vam enfocar d'una manera en què n'hi havia un alumne que era el menys eh, vergonyós de tots, que era el Larej, va fer de locutor i va començar a preguntar els seus companys. O sigui, venien de cinc en cinc i ella agafava i començava a preguntar i tu, quan viniste, com ho coneciste, com vas ser? Va estar molt bé perquè va haver-hi fins i tot una caslana i va molt i va fer com un, un llamamiento perquè volia nòvio i va dir que no, que feia temps que no tenia nòvio i mira, li vaig dir, aprofita. Home, potser això al, al meu germà i a mi ja ens interessa... A, a, a, a, com Tenim dades, no? Després ens passes les dades de... Sí. No per nosaltres, eh? No, nosaltres no. no, no jo, jo... per nosaltres no, no ens cal això. No ens... La ràdio, amb la ràdio es lliga molt, es lliga molt. Um, però bé, no? està bé, va ser divertit, doncs. Molt divertit, i a més van portar música cadascú de, bueno, del seu país, del des de la música atiu, senegalesa... Escolta, escolta per perdona, tu... no, no, no, és per, no és per fer de xafarder allò i tal, però explique'ns alguna història que tu escoltessis i diguessis Aupa, no?, que interessant o... o, o... De la ràdio? Bueno, de, de, la de, gent, de la gent amb qui has tractat, que ha vingut a aprendre la llengua castellana. Ho dic en el sentit, una mica veure, algun exemple que tu et crides l'atenció per la raó que fos? Eh, no sé, potser no n'hi ha. No, n'hi ha, el que passa és que... Bueno, Costa triar, eh, doncs, no? Sí. No, però és, no sé, ara mateix només se'n ve al cap l'exemple del Mohamed, que va ser que ara bueno, està, ha tornat al Senegal. Sí. i era A causa això. de la crisi, potser? Mm. La veritat és que desconec de tots els, els motius. Però bueno, em va cridar molt l'atenció perquè a més que era un noi super ràpid i despert, per les ganes que tenia de, de conèixer tot el que era Barcelona, de ficar-se. O sigui, va venir a finals de curs, em sembla, el, a l'abril. Sí. Va començar, em sembla, amb la amb Olga i Re en dues setmanes o menys estava allà amb mi. I aprenia, bé, bueno, tenia ganes d'aprendre, feia això... Això de, de és molt important, capalar, en realitat, és, és com tot. I res, no sé, ara mateix tampoc. No sé, cadascú té moltes històries i ara mateix no, no em ve al cap. D'acord, ens doncs et dono cinc segons d'un parèntesi musical yeah. i em, em respondràs quina ha estat la teva experiència en persona. No okay. tant les que tu hagis pogut sentir, escoltar, de tenir com a alumnes, okay. sinó aquest any que tu has passat fent de professora, mm -hmm. doncs a veure què ens pots explicar d'aquesta experiència. Que marró, no? Ui! <ríe> <ríe> doncs bé, Lourdes, que... que... Què ens pots explicar què ens pots, què ens pots explicar d'aquesta experiència és recomanable no és recomanable La recomano o sigui completament Jo quan vaig venir a, bueno, quan vaig començar tampoc tenia molta idea perquè no havia fet de professora mai i tal però no bueno, tenia ganes i amb, a mi de que ha anat passant el temps i tal pues, m'hagrat més de fet l'any que ve depenent de com ho vegit pues, intentaré repetir amb la gent que he conegut, mmm, ha estat tot una mica, perquè no sé, dones que tampoc és, és que tu els, eh, els ensenyis i, i que ells n'aprenguin, o sigui, apreneu una mica tots, ells ensenyen una mica de lo i tu pues, ensenyes el que pots i no sé, ha estat bé. Jo en recordo amb els meus alumnes, per exemple, els si posava música perquè de vegades... I, és més fàcil pues, aprendre un idioma sentint la cançó uh -huh. i, i una de les últimes que van fer, que va ser una cançó que em, que em va dir una de les alumnes que era Amaral, l'univers sobre mi i tal, i no sé, tinc molt, molt bons records d'això. I me'n recordo que ho anàvem posant a la, a la pissarra i anàvem, bueno, intentàvem comentar-ho, no? I el Mohamed era boníssim perquè mentre la fatiga de ella, saps quan la noia diu... Eh, Eh, solo queda una vela, no sé qué, como si estuviese esperan algún y la fatija sí, seguro que está esperando. Y al Mohamed, esta tía está loca, está loca, ¿sabes? Sí. Yeah. Yo, no, no sé, me va a pasar muy bien. La verdad, o es sigui, una Això experiencia que recomiendo a tothom. Y no va a haber chocs de culturas, allí al tenir personas de diferentes La verdad es que no, o sí, sigui, se han amoldat completamente, o sí, sigui, ni sé de historias de gente que se ha feito amiga aquí porque no nos conecían ni ahora, o sí, muy bien. I no, o sigui, en cap moment. Jo sobretot tenia gent de, del Marroc, del Senegal i del Brasil. I uh -huh. no sé, superbé, molt bé. Eh? Doncs caram, caram, molt bé. Està molt bé doncs, que un centre cívic tingui les portes obertes per dur a terme eh, tallers d'aquest tipus. M'imagino que tu no cobraves res, que ha estat eh, voluntariat completament. dedicació voluntària. <laughs> Eh, un altre dia en parlarem del que significa fer coses voluntàries. I és una cosa que eh, em crida molt l'atenció. Penso, penso que no... Sí, sí, em, em, em, em crida força l'atenció que sota un discurs que es dona tanta importància a l'economia encara hi hagi gent disposada a dedicar temps seu, que a vegades és l'únic valor que tens. No? Pots no tenir diners però el temps el continues tenint. Um, i que es dediqui a activitats sense ànim de lucre, em sembla, em sembla que crida l'atenció, no ho dic com una crítica ni molt menys, eh? t'ho pots imaginar, és només um, ajudar a propagar la idea no? una mica, que es poden fer coses d'aquestes, i que a més, com tu ben dius, eh, acaba prenent tothom, no? o sigui, relacionar-te amb gent que acaba d'arribar o que té altres formes de fer, de pensar, si sí, és en un clima de cordialitat. No, però és que te n'adones d'això, que potser molta gent enfatitza el que és diferent. Vull dir, eh, no sé, enfatitza més el que, bueno, el que, el que diferencia les persones i te n'adones que no, no té a veure. O sigui, quan es troben allà entre ells i tal, doncs pues es fan, sobretot quan agafen confiança, te les fan bromes, o sigui, jo m'ho he... O sí, sigui, no sé quantes vegades ho dir perquè m'ho he arribat a passar però, molt bé amb els meus alumnes. O sigui, ha estat, molt, ha estat una experiència que, que m'ha bueno, agradat molt. Doncs estupendo. I gràcies per compartir-la aquí a, a aquest programa especial de l'EFA en el llit. Mira, no ho teníem preparat i em sembla que és el millor que ha quedat. Jo diria que sí. Una cosa que volia dir. Al setembre comencem amb les classes també, el 29 de setembre. Sí. A, de castellà un altre cop que la gent que vulgui es pot passar i, bueno, se'ls apuntarà. I és això, estem aquí a Nou Barris, a Birrell Amat, al centre cívic eh, Can Basté, i, bueno, que es passin, que, bueno, ens trobarà. I penses que la idea aquesta de fer un programa amb, amb, amb el taller de, de castellà, el taller avançat com a mínim, perquè la ràdio exigeix parlar i, clar, si no tens uns mínims bàsics no, no hi ha manera, no? Però penses que és viable el, el aprofitar la ràdio dintre d'aquest taller o, o penses que, que és precipitat encara? Home, uh, ni una cosa ni l'altra. A mi em sembla que... No hi ha manera, eh? no hi ha manera. ni una cosa ni l'altra. Estupendo. Digues, digues. No, no, però em sembla que bueno, amb els meus alumnes al final bueno, tots ens van passar perquè ja ens coneixíem, ja n'hi havia una confiança i, tal, i clar, els que venen l'any que ve segurament seran nous, sobretot en el meu nivell, que es, es suposa que bueno, ja acaben en aquell nivell, i bueno, tot és fomentar aquell esperit, bueno, aquell, aquella, intima, aquella intimitat, i bueno, ja, ja veurem, però bueno, no sé jo almenys crec que almenys algun cop de, de l'any que ve bueno, vindré amb ells i els presentaré als oients, més que res, i ells bueno, que parlin. Anem a dir alguna cosa, Josep Lluís? Ah, doncs, doncs mira, dues coses la primera, gràcies per t'ho tornar a dir a vosaltres com? com ho has dit això? gràcies gràcies efectivament Lourdes per compartir amb nosaltres la teva experiència i una mica des d'aquí a veure, a engrescar aquesta gent que moltes vegades no sabem què fem al nostre temps i com va dir Vicenç Ferrer eh, com era allò, Josep Lluís? si dones et ric si et si t'ho quedes per tu ets pobre. Doncs això. Um... això? Era, això? Sí. era això? Era això. Sí, no, si, repetir, si, do, si, dona, si aportes coses, si dones et ric sí. i si quedes les coses per tu ets, et's pobre. Ah, sí, sí. I l'altra cosa és aquella frase, una mica també engrescadora, d'un altre prohom aquest de Catalunya, Jordi Pujol, l'avi de tota la nostra generació, realment ho sento així, no? va ser un home que portava anys, ah! Ah! que portava molt de temps allà, a, a... quan nosaltres vam créixer estava allà sempre. I estava la poltrona quan nosaltres vam començar a tindre gust de raó. Si sí, ara està la poltrona de casa seva. Convergent de la punyeta. No. En tot cas, no. el, que, el que deia que toma com era allò la feina ben feta té futur. O com era? La feina ben feta no té fronteres. La feina ben feta no té fronteres. Doncs això, mira, molt adient, per persones novingudes que venen aquí amb ganes d'aprendre la llengua i d'integrar-se, escolteu, la feina ben feta no té fronteres. Ara, una cançoneta de The Clash, Spanish Bombs, dius, no tenim cap altra cançó així més... Més simpàtica per acabar acabars doncs, bueno, aquesta pot ser prou simpàtica. Tu què dius? Eh, Josep Lluís Jo crec que sí és prou simpàtica i potser sí. entendreu algunes paraules ah. perquè estan algunes estan en castellà. Ah molt bé doncs mira seguint, seguint el fil de l'entrevista amb, amb la Lourdes ara podem aprendre d'anglès i, i castellà. Doncs estupendo ah. Spalish Spalish Spanglish and the Spanglish bombs de Clash. Doncs, doncs bé, arribem a, al punt final de l'Elefant al llit, nosaltres ara ens anem, a on ens n anem. Aquí al costat, que, que hi ha música aquí al ah, carrer. Sí, sí aquí al Palau d'hivern. Hòstia, Josep Lluís, Josep Lluís, després pres les píndoles que ens dona la mama? després pres les píndoles? Jo diria que no. No, no, no però ja està, ja està. D'acord, d'acord, hòstia. Eh, bé, bé, bé, bé, no, no ha passat res, no ha passat res. Bé, ehm... Um, Mordés, um... ens pots fer cinc cèntims de la moguda que hi ha aquí fora? Bé, sembla ser que es fa un ball a partir de la set... Un ball de bastons. Un ball de bastons. Allò, una baralla. No, un ball per la gent, bueno, per la gent suposo que es vulgui apuntar, però també per gent gran i tal, a partir de la set, és el que sé. Lourdes, si, Lourdes, quan he dit un vell de baston saps que he pensat a Iran. Allò que parlàvem abans ah, bueno. Jo parlo a títol personal i sense estar gaire informat. però allò de els draps bruts es renten a casa, potser ens estalverien si ens applissim aquest cuento a aquesta història, potser t'hodic que tu, precisament vull que ho sàpigues. No? No, no, era perquè m'han recordat ara. Eh, ens estalviaríem certes actituds imperialistes de voler posar ordre eh, més enllà de la nostra casa. Eh, només això, està clar que no estic legitimant ni recolzant... A la porta. Exacte, exacte. Iran m'ha portat a parlar de Florentino Pérez i de la porta. La porta. Crec que ha arribat el moment de dir adeu-siau, eh, us ho heu passat bé, és? Sí. Noi i noia, siguem políticament. Persones, persones, us ho heu passat bé, persones? Ens ho hem passat bé, ens bé, ho hem bé. bé. Doncs això és l'important. Uh, recordeu, podreu escoltar aquest programa, o possiblement ja ho esteu fent, escoltar-lo a la pàgina, al Wordpress de Lefan al Llit, lefanalllit.wordpress.com, a la secció programes. Avui és dia... Um, 21? 21 de juny, gràcies, Lourdes. 21 de juny? 21? Estiu, sí, sí. avui entre les 10. No, no, no, demà 22. No no. no, no, avui és 22. Aquí, sí. diu, aquí diu que demà Ah, no, no, és... no, perquè aquest, és el... perquè aquest calendari és antic. A veure, a veure. Efectivament, és diumenge 21 de... Avui és diumenge 21. Dius, no, no jo, dius però... hem començat el programa, hem, no hem dit ni l'hora ni el dia, però menys mal. Menys mal, gràcies bé, a Déu. I, I si no, i si el voleu trobar i no us en recordeu de l'adreça, doncs al Google. Google A les, inicial, els, a les inicials i ha el nom del programa i vinga. Uh, doncs això I enter. Josep Lluís, estàs convidat a tornar quan vulguis aquí al teu programa que porta el cognom de, de del nostre pare. Mare. De la nostra mare? Sí, ens Ui, el vam ja. canviar. El pare com es deia? Garcia no? No, el pare es deia amb... Calces. Calces. Ah. A me sembla que som germanestres tu, i jo, eh? però, però gràcies gràcies Josep Giís. Uh, uh, això Tu torna a dir: uh, estàs convidat a tornar quan, quan vulguis? Jo també m'he passat molt bé. Lourdes m m molt bé. La convidació també va per tu. Avui l'en revista crec que estan molt profitosa la veritat quan ho peng a veure si li donem ressò i l'any vinent hi ha més grups de llengua castellana, catalana d'anglès, intercanvi d'idiomes en general estaria, estaria força bé una última cosa que volia dir, que el, el curs de castellà, bueno, canvia de nom, l'any que ve serà Coneixement del Medi, però bueno, és... Coneixement del Medi? Sí, del Medi, es, es dirà així. Més que res, ho dic de cara a la gent que vingui a apuntar-se, que no digui, ah, oh, Curs de Castellà, és Curs de Coneixement del no Medi. No, és Curs de Medi Ambient, és Curs de, del Medi. Molt bé, nois, ho deixem, perquè aquí al carrer està sonant un... Un, un swing, twist. Un twist, exacte, un twist força engrescador i ja necessito una cervesa i el meu germà... Sembla que també. Vinga. Doncs senyores i senyors, això ha estat tot per avui. Fins la pròxima, que no sabem quan serà. Fins Bona tarda. Bona tarda, Ràdio Lliures.